מזמור קי. לדוד מזמור נאום אדוני לאדוני. שב לימיני עד אשית אויביך הדום לרגליך. מטה עוזך ישלח אדוני מציון, רדה בקרב אויביך. עמך נדבות ביום חיליך, בהדרי קודש מרחם משחר. לך תל ילדותך. נשבע אדוני ולא ינחם. אתה הכהן לעולם, על דברתי מלכי צדק. אדוני על ימינך, מחץ ביום אפו מלכים. ידים בגויים מלא גוויות, מחץ ראש על ארץ רבה. מנחל בדרך ישתה, על כן ירים ראש.